Ноїв ковчег, Після мого стислого оповідання у вас може скластися досить однобокі враження на рахунок нашого госпітального існування. Ви праві абсолютно. Ми втілювали в життя фантазії всіх бійців радянської армії по причині того, що були на крок ближче до свободи, ніж вони, на ковток більше свіжого повітря ми мали кожного дня. І тому всі мріяли, а ми в поті чола все це мусили зафіксувати в історії. Я пам'ятаю, як не міг сформулювати лист додому, в якому інформував мамцю і татка про те, що я в госпіталі. Уявіть собі, ваше чадо пише з армії «Ма, все норм, я в лікарні». І тому, оберігаючи ніжно-тендітну психіку своїх батьків, крихку як цнота Марії Стюарт, я вибрав спосіб лояльніший. Я написав, що я у воєнному санаторії. Мама приїхала через 33 години. Четверте ранку вокзал міста Калінін кішить народом у фуфайках і рюкзаками. «Видно, поки я їхала, москалі почали війну», – подумала мама, спостерігаючи за тисячами сірих людей, атакуючих електрички. Вони організованими масами нападали на поїзди, зупиняли їх, перевертали, ставили на рейки і їхали далі. А їхали вони на дачки. В русских людей поняття дачі зовсім відмінне від нашого. По-перше, дача знаходиться 250 кілометрів від місця замешкання самого дачника. І дорога в може зайняти у вас півжиття. Приїхав з дачі, а тут же внуки підростають. І тому всі вони, як в останній раз, в фуфайках з потертими рюкзаками, як на війну покидали рідні домівки. А човіха в касі так само мала власний погляд на толеранцію людських відносин і тому на питання, а де у вас гостійнця, сказала просто і лаконічно «не знаю» і опустила перед мамою шторку в свого маленького провінційного театрику. А через 4 години спання на холодному пластмасовому кріслі вокзалу готель виліз з тумана, як йожик в мультику, тільки виявилося, що там нема місць. Тоді чомусь ніколи не було місць в готелях, видно тому, що в Союзі не було сексу вдома, зато в готелях він точно був. Але місця знайшлися, коли мама привостила на рецепцію човіку з солодким пирогом, який сама пекла, чим викликала масовий оргазм серед готельних бабів, який супроводжувався жахливим криком щастя їх же самих. Людка, б'яги сюди, тут такий розстігай привезли, така випічка, тисяча руку сажреш». Варто було дожити до таких рецензій на свою працю. Мама шукала мене недовго. Бабка на КПП посвятили її в ході ранкової співбесіди у всі наші кулуарні секрети, куди і до кого приходять дівчатка, що і за скільки приносять в бідончиках офіцерам і так далі. А коли через п'ять хвилин вона побачила мене в джинсах і в білому халаті, зрозуміла – я дійсно в санаторії. Вітя і Володя, два мої кенти-воділи, дуже бурно переживали за свободу відданого їм богом куска планети, на якому вони так і не відчули до дембіля, що вони в армії. Моя поява на цьому острові щастя не викликала в них ентузіастичних проявів і поривів дружелюбності і братерства, але за тиждень ми з Вовчиком вже крутили бобіннік в борюваному секс-шопі і записували наш перший і останній акустичний альбом на псячій англійській мові. Псячі бо хіба собаки, могли подумати, що то англійська. Жителі британських островів пожиттєво відмовили б нам у в'їзді в, в об'єднане королівство за ганебне до них відношення». Вони вчили мене їздити на всіх машинах нашого автопарку, не думаючи про те, що любу з них я можу в секунду перетворити на нерухомість. Острів щастя і ейфорії ніжно плив в океані Гімна, і ми вирішили затягувати цю територію потопаючих за його границями. В першу чергу треба рятувати жінок, сказав я, і зустрів повну підтримку екіпажу нашого ноєвого ковчегу. Я придумав виїжджати в місто на Нюшці старій, санітарній, колимазі, і підбирати всіх потопаючих в суворих реаліях совдепу дівчат, забирати їх до нас на острів і тут же видавати їм нове право на життя з ким хочеш, скільки хочеш і як хочеш. А щоб зашорені комуністичними примітивізмами молоді створіння не вискочили по дорозі до своєї долі з машини, я запропонував відкрутити ручки від дверей салону зсередини. Звичайно, якщо починалася паніка і якась принцеса спробувала вистрибнути у вікно, ні-ні, вибігав ангел Володя і випускав молоду пташку доживати свій вік у світі без сонця. А от хто доїжджав за границю королівства зла і ступав ногою на землю благословенну, землю вибраних боженьком людей, приходив туди знову і знову. Ні я, ні Вова, ні Вітя ніколи в житті не забудемо загадкову постать, яка повергла нас в застіпеніння розміром свого декольте. У ньому спокійно можна було розмістити віп оперного театру плюс кіоск з Морозивом. і звали Іра Іпат'єва. В момент її виходу на нашу територію Семенович впав в кому і почав пити одеколон, щоб хоч якось прийти до себе. Такі люди не мали права ходити по землі, вони мали тільки літати. І ми готові були дати Ірі крила, і я, і вовка Вітя, і навіть троє разом ми були готові окриляти її п'ять разів на день. Але Іра завжди говорила нам один і той самий меседж. «Но я не готова вот так, чтобы сразу открыться, мне надо как-то привыкнуть к вам, что ли, разговоры типа такое и все. Да, грудь у меня большая, меня всегда мальчики хотели, но вы другие, я чувствую. В цей момент мы все, и наветь Семенович, дружно и в такт кивали головами». Да-да, Іруся, ми другі. І вона привикала спочатку з Вовчиком в машині начмеда, потім з Вітією в машині командира, потім зі мною в обох машинах. Ми говорили дурниці, Іра свято вірила в них. Я свято вірив в те, що вона вірить. Ми їли виноград і плювали кісточки на панель Волги. Вони провалювалися в систему вентиляції і на другий ранок, коли Вітя включав обдув, кісточки летіли в табло заспаному начмеду, допомагаючи йому скоріше прийти до себе. Іра таки залишилася зі своїми мегатицьками, недослідженим індивідуам для науковців нашого інституту. Помацав ті глобуси тільки ваш відданий коментатор суворої армійської доби, але я впевнений, Вова звітію також мала за собою ряд суттєвих досягнень. Її загадкова будова тіла залишила й глибокі рани в районі пахових шариків Віктора Колокольчика, який бачив цю аномальну особу всього секунду біля гаражів в момент її висадки, а його посадки для одобрення гімняками фазенди пострадалого в барокамері підполковника Морла.